aquesta segona part del mes d'agost en la música, però el fons és el mateix, el cinema. Parlem del cinema Palaprogell, del Cine Club Gardí, que ens porta cada dia, ja ho sabeu, durant tot aquest mes d'agost i principis de setembre cinema Palaprogell al Teatre Municipal. Avui toca parlar d'una pel·lícula que es diu Dolor i Glòria. Amb aquest títol, doncs, eh, a suposo, com tots les que ens fa el Cine Club que ens en parla, uh, l'Àlexa Ceballura, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Bona pel·lícula, evidentment, no cal, no cal insistir gaire, la pel·lícula darrere fins ara, de Pedro Almodóvar, que també ja vam projectar quan es va estrenar al seu moment, i que ara doncs, ens recuperem amb unes sessions, aquest mes d'agost, pel·lícula de Pedro Almodóvar sobre... Pedro Almodó, gairebé podríem dir. Eh, fa molts anys, la gent gran que jo, se'n recordarà de la televisió, d'una sèrie que es deia eh, La senyora García se confiesa, que penso que era de la Lofa Marcillac. No? Doncs aquí podríem dir Pedro Almodó se confiesa, podríem dir una mica, el títol d'aquest Dolor i Glòria. Dolor i Glòria són dues paraules que expressen molt bé el sentiment de Pedro Almodó a l'hora de fer la pel·lícula i de, podem dir, obrir-se a ell mateix eh, fent un protagonista del film un director de cinema en tota la seva complexitat el cas del mateix Pedro Almodó evidentment en aquest moment possiblement amb el cim de la seva carrera, una carrera marcada darrerament també per una sèrie de problemes alguns físics, altres més psicològics que doncs l'han portat a adoptar una mica el que estava fent i passar a fer un petit impàs i ara treure aquest dolor i glòria, en el qual li dona el paper d'aquest director de cine a l'Antoni Banderas, un seu gran actor, evidentment, un bon col·laborador d'ell, i, i cal dir un director de cinema, un Pedro Almodóvar dos, perfectament creïble, arriba un moment de la pel·lícula, que tu estàs veient aquest director de cinema protagonista que no és Pedro Almodóvar, però estàs veient que t'estan explicant la vida d'en Pedro Almodóvar. La Penélope Cruz que no pot faltar tampoc amb una bona pel·lícula de l'Almodóvar, amb un dels papers en el cas la mare, perquè la pel·lícula és una pel·lícula retrospectiva en la qual explica una mica també va retrocedent en el temps, va fent flashbacks de la seva infantesa en el, el poble, llavors quan se'n a Madrid, quan comença a fer cine quan triomfa, quan deixa de triomfar els seus problemes sentimentals evidentment eh, que són els propis també que tots coneixem de la vida de Pedro Almodóvar i la pel·lícula de la pel·lícula realment eh, molt bona, jo diria que és de dels millors pel·lícules que ha fet eh, Pedro Almodóvar i possiblement de les últimes de les millors eh, també eh. I, Dolor i Glòria doncs eh, aquest drama podríem dir biogràfic també el cinema dins del cinema, que és un de, dels clàssics també de les històries que es projecten en les pantalles, la tenim en aquests dies com a reposició. Es va estrenar fa pocs mesos i ara la recuperem uns dies. Aquesta pel·lícula, doncs, la podem veure també al Teatre Municipal de Palafrugell, començant en la primera sessió, que és la del diumenge dia 18 a les 10 de la nit, però també, si voleu anar-la a veure, ho podreu fer-ho el dilluns dia 19 a dos quarts d'avui de del vespre i també el dimarts en dia 20, en aquest cas, la darrera sessió a les 10 de la nit.